Друге липня 2021 року Бонні прокидається жахливо спраглою та з головним болем, але не відчуває симптомів похмілля, як Хорхе Кастро та Керрі Дреслер. Раніше Родді використовував для ін'єкції розчин кетаміну, але починаючи зелени Піта, перейшов на валіум. Не через жахливі ранки йому було байдуже до самопочуття жертв, Справа в тому, що посмертні аналізи Кастро і Дреслера показали первинні пошкодження клітинної структури в грудній клітці та у лімфатичних вузлах. До печінки, слава Богу, не дійшло, оскільки печінка здатна регенерувати. Але пошкоджені лімфатичні вузли викликали занепокоєння. Пошкодження клітини у них може забруднювати жир, який він використовує у лікуванні хворих на артрит рук і лівого сідничного нерва Емілі. Мозок худоби, а також такі органи, як серце та нирки, також йдуть у вихід. Але найважливіше – це печінка, оскільки споживання людської печінки зберігає життєві сили та продовжує життя. Але лише пробудженої печінки. А теляча печінка ініціює пробудження. Людська печінка, безсумнівно, була б більш ефективною в процесі ініціації. Але це щоразу означало б, що для приготування препарату їм потрібно дві людини. Одна заради власне печінки, а інша для її вживання перед забоєм. І Гарріси вирішили, що це надто ризиковано. Теляча печінка на клітинному рівні близька до печінки людини, а тому цілком підходить. Свиняча печінка ще ближча, ДНК свині майже близнючка людської. Але у випадку зі свинями існує небезпека зараження пріонами. Ризик незначний, але ні Родді, ні Емілі не хочуть померти від пріонів, котрі здатні проїдати дірки в їхніх дорогоцінних мізках. Бонні нічого про це не знає. Вона знає лише, що відчуває спрагу і головний біль. І ще вона знає, що її полонили. Камера, в якій вона перебуває, здається, знаходиться в підвалі. Їй важко повірити, що це підвал ухайного вікторіанського будинку професорів Гаррісів. Але важче в це не повірити. Підвал великий, освітлений люмінесцентними лампами, температуру світла знижено до комфортного жовтого відтінку. Простір перед кліткою – голий чистий цемент. Далі сходи, а за ними майстерня з машинерією, назви якої вона не знає. Хоча здається досить очевидним, що це електроінструменти для різання та шліфування тощо. Найбільший предмет у дальній частині кімнати – металевий ящик зі шлангом, котрий входить у стіну біля маленьких дверей. Вона припускає, що це пристрій для опалення та кондиціонування повітря. Бонні сідає і масажує скроні, намагаючись полегшити головний біль. Щось падає на футон, на якому вона прокинулася. Її сережка. Інша зникла, ймовірно, під час боротьби – була боротьба. Вона пам'ятає, як хитаючись брела вздовж фасаду закинутої будівлі, намагаючись не втратити свідомість втекти, але родні схопив її і потягнув назад. Вона дивиться на маленький золотий трикутник. Звичайно, не справжнє золото, але гарненький. І ховає його під футон. По-перше, одна сережка не годиться, якщо ти не пірат чи гей, який слухняно відвідує голубу устрицю. А по-друге, всі три кути сережки гострі. Це може стати в нагоді. У кутку камери – туалет. І як і Хорхе Кастро, Керрі Дреслер, Елен Креслоу і, можливо, але не точно, Смердюк Штайнман до неї, вона розуміє, що це означає. Хтось хоче, щоб вона побула тут деякий час. Їй досі важко повірити, що це професор Родні Гарріс, біолог і дієтолог на пенсії. Легше повірити, що він спільник Емілі, оскільки Емілі – альфа-самець у їхніх стосунках. І хоча Ем і намагалася перетворити Бонні на колегу, якщо не на справжню подругу, повністю Бонні так їй і не довірилася. Навіть протягом короткого періоду роботи вона намагалася зробити все правильно і якомога швидше, тому що вважала Емілі не тією людиною, з якою хотілося б подовжити спілкування. Бонні розглядає решітки. Зварювання аматорське, але надійне. На стіні цифрова клавіатура. Вона бачить її, притулившись обличчям до решітки, під пластиковою кришкою. І Бонні не може до неї дотягнутися. Та й навіть якби могла набрати правильну комбінацію все одно, щоб гадати всі числа у лотереї. Як і попередні мешканці цієї камери, вона помічає, що на неї дивиться об'єктив, але на відміну від попередників не кричить туди. Вона розумна жінка і знає, що рано чи пізно хтось з'явиться. Швидше за все, одне з гарісів. І чи воно прийде з вибаченнями, мовляв, сталася жахлива помилка? Мало ймовірно. Бонні дуже налякана. Біля дальньої стіни клітки стоїть ящик з-під із двома пляшками води «Артезія». Хорхе Кастро та Керрі Дреслер отримували Дасані, але Емілі наполягла перейти на «Артезію», оскільки Дасані належить Кока-Кола, котра, за її словами, використовує ґрунтові води з півночі штату. Артезія – місцева компанія, що робить її в очах М більш прийнятною. Бонні відкриває пляшку, випиває половину і знову закриває. Потім піднімає кришку Порта Джон і скидає штани. Вона нічого не може вдіяти з камерою, тому опускає голову і закриває обличчя, як в дитинстві. Коли робила щось недозволене, міркуючи, що якщо вона не бачить їх, то й вони її не бачать. Вона закінчує, відпиває ще трохи води і сідає на футон. Автомувавши спрагу, вона справді почувається, дивно за подібних обставин, але це правда, відпочилою. Не сказати, що вона відновилася, але точно відпочила. Вона намагається зрозуміти, чому її викрали, і не може второпати. Здавалося б, найочевидніший мотив – це секс. Але ж вони старі, занадто старі. Можливо, ні, якщо в такому віці вони зберігають сексуальний потяг, це щось дивне. Щось, що не може скінчитися добре. Може, це якийсь експеримент? Хто зараз потребує людиноподібних морських свинок? Вона чула, як в кампусі подейкували, що в голові Родді Гарріса мешкають рідкісні таргани. Про його кричущі лекції на тему «М'ясо як центральний стовп харчування» ходили легенди. Але чи він справді божевільний, наче той схиблений учений з фільму жахів? Якщо так, тоді його лабораторія повинна бути десь в іншому місці. А те, що бачить Бонні, це майстерня, де старий пенсіонер міг би майструвати книжкові шафи чи шпаківні, або решітки. Бонні думає, хто ж першим виявить її зникнення. Наймовірніше мати, але Пенні не відразу здогадається, що щось сталося зараз між ними не найтепліші відносини. Том Гіггінс можна навіть не згадувати. Вони розірвали стосунки кілька місяців тому, і крім того, вона чула він десь завіявся. Кіша, оскільки зараз літні канікули, та ще й пандемія ковіду, бібліотека практично не працює, тож кіша може припустити, що Бонні поїхала у відпустку або на лікарняному. Кіша може подумати, що Бонні просто вирішила кинути все і податися з міста. Боні якось говорила, що не проти поїхати на Захід, до Сан-Франциско чи Кармел біля моря, але то були порожні балачки, і Кіша це усвідомлювала. Чи не усвідомлювала? Відкриваються двері підвальних сходів. Бонні наближається до град-камери. Спускається родні Гарріс. Повільно, ніби боїться зламатися. Зазвичай вперше тацю Бранцеві приносить Емілі, але сьогоднішній час нещадний, і вона лежить у ліжку, закута у термофіксатор. Еге багато з того користі. У кращому випадку – шарлатанство. Гірше лише знеболюючі таблетки, котрі невпинно руйнують нейронні зв'язки. Родді розморозив і стушкував більшу частину того, що залишилося від Пітера Штайнмана, вийшло щось на зразок серцево-легеневої каші, посипаної кістковим борошном. Комусь це, можливо, й допоможе, але навряд. Заморожене, а потім розморожене людське м'ясо мало ефективне. М ем потребує свіжої печінки. Печінка хлопчика Штайнмана давно скінчилася. Запаси завжди закінчуються, і полегшення після вживання не триває так довго, як раніше. Він не говорив про це Емілі, але впевнений, що вона і сама здогадується. Вона не науковець, але й не тупа. Вона завжди була врівноваженою дівчиною, звиклою контролювати сильні емоції. Раніше вона була певна, що тільки мати може дістати її по-справжньому – але вид цього синяка змушує її розлютитися і дико зрадіти водночас. «Я тебе таки дістала», – думає вона, – «добря чи дістала?» «Навіщо?» – питає вона. Родді не відповідає. Емілі впевнена, що мовчанка – найкраща тактика, і вона має рацію – «Хіба є сенс розмовляти з бичком у загоні, а тим більше вступати з ним у дискусію? З якого це лиха? Бичок – це просто їжа». «Що я вам зробила, професоре Гарріс?» «Взагалі-то нічого», – думає він, ідучи по мітлу, притулину до східцевого бильця. ні дивиться на тацю. Пластиковий стаканчик із коричневим конвертом всередині лежить на боці. Можливо, якийсь розчинний сніданок». І шматок сирого м'яса. Це печінка? Відповіді немає. Мітла широка, такою користуються двірники. Він просуває лоток через відкидні дверця та у нижній частині клітки. Я люблю печінку, каже Бонні, але зі смаженою цибулею. Я віддаю перевагу вареній. Він нічого не відповідає, просто повертається до сходів і притуляє мітлу до бильця. Починає підніматися. Професоре, Він повертається і дивиться на неї, піднявши брови. «У вас видатний фінгал!» Він торкається його і здригається, бо не відчуває приплив зловтіхи. «І знаєте що? Шкода, що в мене не вистачило сил збити вашу смердючу божевільну довбешку з вашої всаратої шиї!» «Здоровий бік його обличчя буряковіє!» Здається, він збирається відповісти, але стримується. Він піднімається сходами, і вона чує, як зачиняються двері. Ні, не зачиняються, а грюкають. Це знову переповнює її зловтіхою. Вона витягує пакет із чашки. Качава. Вона чула про напій, але ніколи не куштувала. Все колись буває вперше. Хай там що, а вона голодна. Це божевільно, але так і є. Вона відриває верх конверта, висипає в місту чашку і доливає води з іншої пляшки. Вона перемішує напій пальцем. Старий гівнюк міг би принаймні дати якусь ложку. Вона куштує. Напій смачний. бо не випиває половину, ставить чашку на кришку унітазу. Вона ходить по периметру клітки. Божевільний чи ні, але старий професор – маніяк порядку. На бетонній підлозі жодних слідів бруду. Ключі навішано на кілочки від великого до маленького. Так само викрутки. І три пилки – велика, середня та маленька, котрі, здається, називають пилками для замкових щілин. Плоскогубці, стамески, рулони стрічки і… Боні затуляє рот рукою. Було страшно, а тепер її охоплює жах. Те, що вона бачить, нагадує їй про реальність подій. Вона сидить як щур у клітці, і якщо не станеться дива, не вийде живою. На дошці, поруч із ролонами стрічки у якості трофеїв, підвішено її велосипедний шолом і рюкзак.